Abuana na bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo na litukuzwe milele Karibu sana rafiki mpendwa katika kipindi chetu cha maisha ya ushindi kwa njia ya maombi Ninamshukuru Mungu kwa neema aliyotujalia kutafakari neno lake kwa wiki nzima na leo tunamshukuru Mungu kwa kutupa nafasi nyingine tena ya kuendelea kusimama mbele zake mahali palipo kwa ajili ya nchi kwa jina la Yesu ili akapate kutusamema maovu yetu na kuigeuzia mbali hasira yake tumeambiwa dawa ya kuondoa adhabu ya Mungu sio kumkemea shetani bali ni kumomba Mungu toba na rehema na kukubali kuziacha njia zetu mbaya dawa ya kuondoa adhabu ya Mungu sio kumkemea shetani bali ni kumomba Mungu toba na rehema na kukubali kuziacha njia zetu mbaya katika kitabu cha pili cha nyakati sura ya 7 mstari wa 13 na 14 kitabu cha pili cha nyakati sura ya 7 wa 13 na 14 Bwana anasema Nikizifunga mbingu isiwe mvua tena nikiamuru nzige kula nchi au nikowapelekea watu wangu tauni ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Sasa macho yangu yatafumbuka na masikio yangu yatasikiliza maombi ya watu waombao mahali hapa. Nikizifunga mbingu isiwe mvua, tena nikiamuru nzige kula nchi au nikiwapelekea watu wangu tauni, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kulitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao sasa macho yangu yatafumbuka na masikio yangu yatasikiliza maombi ya watu waombao mahali hapa kujinyenyekesha na kuomba na kutafuta uso wa Bwana na kuziacha njia zetu mbaya Ndiyo jinsi ya kuonyesha uajiwikiaji wetu mbele za Mungu kujinyenyekesha na kuomba na kutafuta uso wa Bwana na kuziacha njia zetu mbaya ndio jinsi ya kuonyesha uwajibikaji wetu mbele za Mungu kuna mtazamo usio sahihi tulionao katika zama hizi za agano jipya wakuamini kwamba kwa kuwa kuna neema hatuna sababu hatuna sababu ya kushindana sana na dhambi kuna mtazamo usio sahihi tulionao katika zama hizi za agano jipya wakuamini kwamba kwa kuwa, kwa kuwa kuna neema hatuna sababu ya kushindana sana na dhambi Tunasema kiraisi sinitatubu tu sinitatubu tu mtazamo huu wa kufanya dhambi makusudi kwa vile kuna neema ya kutubu umekuwa sababu ya kuongezeka kwa maasi na mateso duniani mtazamo huu wa kufanya dhambi makusudi kwa vile kuna neema ya kutubu umekuwa sababu ya kuongezeka kwa maasi na mateso duniani hata tunaporudiwa na Mungu kwa sababu ya makosa yetu hatugundui kinachoendelea hata tunaporudiwa na Mungu kwa sababu ya makosa yetu hatugundui kinachoendelea. Tunachofanya ni kuendelea kumtukuza Shetani kwa kumkemea badala ya kutubu dhambi na kuziacha njia zetu mbaya. Tunaporudiwa na Mungu kwa sababu ya makosa yetu hatugundui kinachoendelea. Tunachofanya ni kuendelea kumtukuza Shetani kwa kumkemea badala ya kutubu dhambi na kuziacha njia zetu mbaya. Tumeambiwa katika tafakari iliyotangulia Tunatumia nguvu kubwa sana kushindana na shetani kuliko tunavyoshindana na dhambi. Tunatumia nguvu kubwa sana kushindana na shetani kuliko tunavyoshindana na dhambi. Tunamkataa shetani huku tukikubaliana na dhambi. Namna hiyo hatuwezi kuchomoka. Namna hiyo hatuwezi kuchomoka. Anayetutenga na Mungu sio shetani bali ni dhambi. Anayetutenga na Mungu sio shetani bali ni dhambi. Tumeambiwa katika waraka kwa Hebrewia sura ya mbili Saru wa 4 hadi 6. Waibrania 12:4 hadi sita. Hamjafanya vita hata kumwagika damu mkishindana na dhambi. Hamjafanya vita hata kumwagika damu mkishindana na dhambi. Tena mmeyasahau yale maonyo yasemayo nanyi kama kusema na wana, mwanangu usiadharau marudia ya Bwana. Mmeyasahau yale maonyo yasemayo nanyi kama kusema na wana, mwanangu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 Rafiki mpendwa, kinachosababisha watu kudumu katika adhabu kwa muda mrefu ni kuto kushindana na dhambi. Kinachosababisha watu kudumu katika adhabu kwa muda mrefu ni kutokushindana na dhambi. Mungu anachotaka ni sisi tutubu na kuziacha njia zetu mbaya. Tukifanya hivyo Bwana anasema, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamee dhambi yao na kuiponya nchi yao. Sasa macho yangu yatafumbuka na masikio yangu yatasikiliza maombi ya watu waombao mahali hapa rafiki mpendwa ni mwemuko kufahamu kuwa mlango ulioingiza mauti duniani ni dhambi na mlango wa kutoka katika mauti ni kutubu na kuiamini neema ya Mungu tuliopewa katika Yesu Kristo mlango ulioingiza mauti duniani ni dhambi na mlango wa kutoka katika mauti ni kutubu na kuiamini neema ya Mungu tuliyopewa katika Yesu Kristo imeandikwa katika waraka kwa warumi sura ya 5 mstari wa 16 na wa 17. Warumi 5:16 na 17 ninasoma Biblia kwa tafsiri neno. Tena ile karama ya Mungu si kama matokeo ya ile dhambi. hukumu ilikuja kwa njia ya mtu mmoja ikaleta adhabu. hukumu ilikuja kwa njia ya mtu mmoja ikaleta adhabu. bali karama ya neema ya Mungu, bali karama ya neema ya Mungu. Ilikuja kwa njia ya makosa mengi ikaleta kuhesabiwa haki kwa maana ikiwa kutokana na kosa la mtu mmoja mauti ilitawala kupitia huyo mtu mmoja zaidi sana wale wanaopokea wingi wa neema ya Mungu na karama ya kuhesabiwa haki watatawala katika uzima kwa njia ya huyo mtu mmoja yaani Yesu Kristo zaidi sana wale wanaopokea wingi wa neema ya Mungu na karama yake ya kuhesabiwa haki watatawala katika uzima kwa njia huyo mtu mmoja yaani Yesu Kristo tuombe Baba wa mbinguni tunakushukuru kwa jina la mwanao mpendwa Yesu Kristo kwa kuwa imekupendeza kutujalia neema hii ya kusimama mbele zako mahali palipo kwa ajili yetu na watu wote tunakushukuru kwa damu ya thamani ya Yesu Kristo inayoondoa dhambi na kutusafisha na udhalimu wote Tunajinyenyekesha mbele zako Bwana kwa jina la Yesu Kristo. Tunakuomba utuongoze kwa roho mtakatifu wako, tuweze kuomba sana sana mapenzi yako, hata tukapate kutoka katika laana na vifungo vinavyotutesa katika ndoa, katika familia, katika ukoo, kabila na hata taifa zima. Tufunulie siri za rohoni e roho mtakatifu, tukaweze kusimama kwa usahihi mahali palipo bomoka kwa ajili la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Tunakushukuru kwa ajili ya wingi wa neema yako Mungu na karama yako iliyotostailisha kuhesabia haki na kutawala katika uzima kwa jina la Yesu Kristo. Tunakuomba utusaidie tukadumu katika uzima huo, tukaishinde dhambi na tamaa mbaya kwa jina la Yesu Kristo. Tunakuomba utufundishe njia zako Bwana na kutuongoza katika haki yako. Tunakushukuru kwa kutuangazia nuru ya uso wako Bwana na kutufadhili. Tunakuomba neema yako toshayo ikazidi sana kuonekana katikati ya udhaifu wetu. Tukatuinwe kwa imani kwa jina la Yesu Kristo. Jina lako litukuzwe milele Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Pamoja katika Kristo Yesu Kundi Silo. Leo ni tarehe 17 Novemba, mwaka wa tatu Rafiki mpendwa, mlango uliyoingiza mauti duniani ni dhambi na jinsi ya kutoka katika mauti hiyo ni kutubu na kuiamini neema ya Mungu iliyotujia katika Kristo Yesu. Mungu na akubariki na iwe siku njema kwako. Damu ya Yesu Kristo inaendelea kutunenea mema. Ikanene mema juu yetu kinyume cha mabaya yote. Jina la Bwana litukuzwe milele. Amen.